Eta uste dut... Uh, Luis ega itena dugu uh, Gibelari oberena dela hemen... E, berekin aitzea da uh, Aitzinbatentzat... Eta uste dut berak dura abiadura eman Nik defenditu dut pixkat... Shaiatuna izaduta mesela... Jokoa haintzinoktan inagoztain... Berak... Uh, berak izan da... Urgunetik uh, uh, lautaiko berena eta... Eta placer bat da berekin hartzea... Eta zu lehen da... Olako mailan aizidela... Onu etzi berezkoetan txartia... eta... Akas, kalmei iduriz inoen astapenetik, gauza kauzitzen kubeta ausartzia ondiarekin, ze bidea egin duzun denbora zein jauta? Ba, irabaz inoen, nore orte bat hemen hor, mailan, eta ege fursa ukan ginoen bere ezketara egizko. Egan azuten, 2008an ez zelane hori egoko, no baiada haien eta egun erakutsi dugu bai honek, eta hanik tokia bala edo B edo A mailan. Miraz, orain, pishkat, gauzak adatuko direla eta gazteak pasara zizko ituztela e, e, berezko itara Pizkat publiko gehio ikartzen du eta gero gazte bat ikustea, bi gazte ikustea, bi gazte ikustea, bi gazte ikustea, bi gazte ikustea, bi gazte ikustea Eta publiko begitzen du eta, eta fede honetik tokzen dira gure ikustea